Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna la muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fi kitabhi al-kariim Ya ayuhal ladina amanu taqtullah Wa kulu qalan sadida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yutillaha wa rasulahu Fakad faza fausan azimah ama ba'd Masyarakat Al-Muslimin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah pada malam kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita dari kitab al Majid Di syarfi kitab Tawahid Yang insyaAllah pada malam kali ini kita sudah sampai pada bab yang ke-59 Bab yang ke-59 Bab Maja'afi Mungkiril Qadar Pembahasan terhadap orang-orang yang mengingkari kodar yaitu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Talal Musannif rahimahullahu ta'ala berkata Musannif semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya bab maja fi mungkiril kodar pembahasan terhadap orang-orang yang mengingkari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ay maksudnya syarahnya ...dari judul ini... ...Minal Wahidis Shadid... ...Wa Nahwi Thalik... <coughs> ...yaitu apa? <coughs> Peringatan yang keras... ...ancaman yang keras... ...terhadap orang-orang yang mengingkari... ...masalah kodar ini. <coughs> Akhraj Abu Dawud... ...an Abdul Aziz... ...Ibni Abi Hazim... ...an Abihi... ...an Ibni Umar... radhiyallahu ...Ani Nabi SAW... Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dari Abdul Aziz ibn Abdul Hazim. dari bapaknya dari ibni Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa taala meridai keduanya. Anin Nabi saw. Dari Nabi saw bersabda: Al kodariyah tu majusuh hadhil ummah. Kodariyah adalah Majusinya umat umat ini, yaitu umat umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In maridu fala taudhuhum. Seandainya orang-orang yang berkeyakinan kudariah ini sakit, fala taudhu. Maka janganlah kalian cimbuk mereka. Wa in ma Seandainya orang kudariah ini yang mengingkari kudar ini meninggal fala tashhaduhum janganlah kalian apa menghadiri menghadiri pemakamannya ini apa petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan qadariyah ini seandainya mereka sakit kita dilarang untuk apa menjenguknya seandainya mereka meninggal kita dilarang untuk apa menyaksikan yaitu <tuh> mulai dari apa menguburkan dan dan seterusnya baik selanjutnya Wa Umar Maula Khufrah an rajulin minal Ansar dari seorang laki-laki dari Ansar An Khuzaifah dari Khuzaifah wa huwa ibnu Yaman radhiyallahu anhuma semoga Allah Subhanahu meridai keduanya qala Dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li kulli ummatin majusun Setiap umat ini memiliki majus, yaitu apa kelompok majusi. Wan majusuhadil umah dan majusinya umat ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Al ladina yakulun la kader, yaitu orang-orang yang mengatakan tidak ada qadar. tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berjalan dengan dengan sendirinya. Man ma ta minhum fala tashadu janazatah. Maka barang siapa yang mati di antara mereka janganlah kalian saksikan jenazahnya. Wa man minhum dan barang siapa yang sakit di antara mereka fala tauduhu. Janganlah kalian tengok-tengoknya. Wa hum syi'atul dajjal. Mereka lah kelompoknya Ad-Dajjal, kelompoknya orang-orang pendusta, kelompoknya orang-orang yang rusak wahakun 'ala allahi an yulhiqahum bid dajjal dan tepat ketika Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan mereka dengan dengan dajjal masyaallah ini apa ketapa bahayanya orang-orang yang mengingkari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang besar karena disebutkan bahwasanya iman terhadap qadar adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun iman yang yang wajib Kemudian khalal musannif rahimahullahu ta'ala berkata musannif semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Khalal ibnu Umar berkata ibnu Umar. Walladi nafsu ibn Umar biyadi. Demi zat yang jiwa ibnu Umar ada di tangannya. Yaitu demi Allah subhanahu wa ta'ala. Laukana li ahadihim mislu ahadin dahaban Seandainya ada salah seorang dari mereka yaitu orang-orang yang mengingkari kodar tersebut. Mislu Uhudin Zahaban. Memiliki satu Uhud emas. Artinya satu gunung Uhud emas. Summa angfaqahu fi sabi lillah. Ma qabila. Ma qabilallahu minhu. Kemudian satu gunung emas. Um, Itu tadi satu gunung Uhud emas. Diinfakan di jalan Allah SWT. Maka Allah SWT tidak menerimanya. Hatta yu'mina bil qadar. Sampai dia itu mau beriman terhadap Al-Qadar. Ketetapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Ini apa? Seluruh amalan sebesar apapun. Yang dilakukan oleh orang-orang yang mengingkari Qadar. Dikatakan di sini apa? Tidak akan diterima. Sommasadallah bikulin Nabi Alaihi Wasallam. Ibn Umar tadi menyatakan yang demikian. Berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau mengambil dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al iman antu minabil mala' billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa wal yaumil akhir wa tu'min bil khairihi wa sharrihi muslim Iman keimanan adalah engkau beriman kepada Allah engkau beriman kepada malaikat Allah Engkau beriman kepada Kitab Allah, engkau beriman kepada Rasul-Rasulnya, engkau beriman kepada hari akhir, engkau beriman terhadap kodar yang baik atau yang yang buruk. Nah ini di, di apa dimasukkan dalam keimanan yaitu iman terhadap al-kodar, iman terhadap al-kodar. -Al seandainya seorang ini apa istilahnya Ibn Umar, seandainya ada seorang yang mengingkari kodar, mereka itu mengamalkan suatu amalan yang besar. Dicontohkan di sini itu apa? Insabsi sabi lillah dengan emas satu guna uhud. Maka tidak akan diterima sampai mereka itu apa? Rujuk kembali mengimani kodar dengan imanan yang, yang benar. Taib ini Masya Allah betapa pentingnya terkait dengan keimanan masalah kodar ini. Penjelasannya hadis Ibn Umar. Hadis Ibn Umar ini akhrajahu muslim. Dikeluarkan oleh imam muslim. Abu Daud, Watin, Midi, Wan, Nasai, Wabnu Majah. Wan Yahya bin Ya'mar qala kana ini Yahya dia itu bercerita kana awwala fil qadal bil basrah al-Juhani yang pertama kali yang mempermasalahkan permasalahan qadar ini di kota Basrah adalah ma'bad al-Juhani fan talaktu kemudian dia bercerita fan talaktu ana maka aku pergi wa Humaid bin Abdurrahman dan Humaid bin Abdurrahman aja ini au muhtamaraini yaitu untuk menunaikan haji atau umrah. Nah ini, ini yang dilakukan oleh siapa tadi? Yahya. Ketika dia mendengar Ma'bad bin Al-Juhani yaitu apa? mengingkari membicarakan masalah kodar ini. Dia pergi ke Mekah untuk menunaikan haji atau umrah. Sakulna kemudian mereka berdua mengatakan Laulatina ahad dan min ashabi Rasulullah SAW, fasaalnahu amma yafuluh aulai fil qadar. Seandainya kami nanti bertemu dengan seorang di antara sahabat Nabi SAW, maka kami akan menanyakan kepadanya kepada seorang tersebut terhadap sesuatu, yaitu orang-orang yang mereka itu mengingkari permasalahan qadar ini. Nah, ini perkataan Jabah, Yahya dan Umatin tadi. Dia pergi ke Mekah dan dia berhadap Tadi bertemu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengadu dan bertanya tentang hukumnya orang yang mengingkari qadar ini. Tawaffaqallahu Abdullah ibni Abdullah ibnu Umar dakhalal masjid. Maka Allah memberikan taufik kepada kami. Kami dipertemukan dengan siapa? Abdullah ibnu Umar dakhalal masjid. Ketika itu dia masuk ke dalam masjid. Fakta naf tuhu shahibi. Kemudian apa? Aku clingi, aku dempeti dia. Yaitu siapa? Abdullah bin Umar. Aku dempeti. Yaitu aku dengan sahabatku tersebut. Fadlan tuan nas shahibi saya filul kalam inaya. Dan aku mengira. Maksudnya dia itu mengisyaratkan semanya tadi agar aku yang mengatakan terhadap, yang menceritakan terhadap Abdullah bin Umar tadi. Fakul maka aku katakan, aku katakan. Abu Abdullah, wahai ini Abu Abdurrahman, innahu, pada kibalina unasun naunasun yang kau Quran, sesungguhnya telah ada di nampak pada kami, yaitu orang-orang di sekitar kami, unasun, sekelompok manusia yang kau nul Quran, mereka membaca Al-Quran, wajatakofaruna al ilma, <tuh> mereka juga apa, mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Yus Amunaa Allah pada amru onfud. Dikatakan di sini mereka itu menyangka tidak ada apa, tidak ada permasalahan kodar, tidak ada ketelapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wal amru onfud dikatakan di sini dan perkara ini adalah perkara yang ringan. Mereka menganggapnya apa? Ya biasa saja. Kalian mengingkari kodar ini bukan suatu permasalahan yang yang besar. Fakola kemudian Abdullah bin Umar mengatakan faidalati taulaika seandainya engkau ketemu terhadap mereka, fa'ahbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka, anibariun minhum, bahasanya Ibnu Umar, berlepas diri terhadap keyakinannya mereka, yaitu keyakinan apa? Mengingkari kodar tersebut, Wa wa'annahum bura'um minni, dan mereka juga berlepas terhadap terhadap diriku, artinya apa di sini? Tidak mau apa? Tidak ada hubungannya gitu kan, ini sudah terlepas dari dari daerah Islam, waladhi yahlifu Abdullah ibn Umar dan ini adalah janjinya atau ini apa? sumpahnya Abdullah bin Umar. Lau anna ta'adainya. Lau anna li ahadihim mithla uhdi dhahabin Allahu minhu. Ta'adainya salah seorang dari mereka yaitu orang-orang yang mengingkari kodar tadi memiliki satu gunung Uhud berupa emas fa anfaqahu kemudian semuanya diinfakkan ma qabila Allah minhu Allah Subhanahu wa tidak menerima infaknya tersebut hatta yu'minu bil sampai mereka itu beriman terhadap taraf qadar nah ini ini ya. ini apa pendapatnya atau jawaban dari Abdullah bin Umar tadi menunjukkan bahwasanya permasalahan kodar bukan seperti anggapan mereka permasalahan yang remeh akan akan tapi ini ada permasalahan yang besar terkait dengan diterima atau tidak terimanya amalan seseorang. Sumaqal, kemudian beliau mengatakan hadis ini, haddatsani Umar bin Khattab, bukan hadis ini, haddatsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab yaitu bapaknya telah berbicara <coughs> berkata terhadapku. Malah, Umar al-Khattab mengatakan, dari nama Nuh hingga Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah aling nara jilun syadidu bayad bayadisyabi. Muncul kepada kami ketika kami sedang duduk, duduk bersama Rasulullah, muncul seorang yang apa? Bajunya ini sangat putih. Saidu sawa di yang rambutnya ini sangat sangat hitam. La yuro alehi asarus safar yang tidak ada bekas safar pada orang tersebut. Nah ini ketika siapa Umarul Hakab duduk dua bersama Rasulullah SAW ceritanya seperti itu muncul seorang yang bajunya ini sangat putih yang rambutnya sangat sangat hitam dan tidak ada apa? bekas safar. Artinya apa? Ia itu bersih, gitu ya. Walayakrifhu min ahadun dan salah seorang dari kami tidak mengetahui siapa siapa dia ini. Hatta jala sahilan Nabi saw sampai dia itu duduk mendekati Nabi saw. Faasna darubatayhi darubatayhi mendekatkan dua lututnya dengan lututnya Nabi saw. Wawal bawakafay alasakidayhi meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Wakola kemudian dia berkata kepada Nabi saw, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan tentangku tentang apa? tentang Islam. Kabarkan kepada aku tentang tentang Islam. Oleh Rasulullah saw, Rasulullah saw bersabda, Al Islamu antasya da Allahu ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahawa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Watu keimamat sholat dan engkau mendirikan sholat. Watu tiada zakat dan engkau menunaikan zakat. Watasuma Ramadhan dan engkau berpuasa Ramadan. Watahudjal baita ini tak tak ilaihi sabila dan engkau menunaikan haji apabila engkau mampu menunaikan apa perjalanan haji-haji tersebut. Taat. Di sini apa? Jawaban dari Rasulullah SAW ketika ditanya tentang Islam tersebut. Beliau SAW menjawabnya dengan dengan rukun Islam yang yang lima tersebut. Kala ketika seorang laki-laki tersebut <coughs> mendengar jawaban dari Nabi SAW, dia mengatakan sodakta. Betul. jawapanmu adalah jawaban yang yang benar. Fajibna lahu yas'aluhu wa yasadjukuhu. Maka kami yaitu umat dan para sahabat yang lain, mereka itu terheran-heran bertanya, akan tapi apa? Dia itu membenarkan pertanyaan tersebut. Karena pada umumnya orang yang bertanya adalah tidak mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut. Atapi di sini dia bertanya kemudian membenarkan jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Umar dan para sahabat yang lain terkejut dengan dengan perkataan seorang laki-laki tersebut. Allah kemudian Nakilat Qusud mengatakan fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabda antu minabillahi. Engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi. Terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi. Dan engkau beriman terhadap kodar yang baik maupun yang yang buruk. Nah ini, ini adalah dalilnya Ibnu Umar yang menyatakan apa? Bahwasanya orang yang berinfak sebesar gunung Uqut berupa emas itu dia akan diterima selama dia belum beriman pada kodar ini. Karena apa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari keimanan atau disebut sebagai rukun dari keimanan adalah keimanan terhadap terhadap kodar. Kemudian laki tersebut menjawab cerdakta, engkau benar. Kala pak Akhir ni anil ihsan. Kemudian kabarkan kepadaku tentang al ihsan. Kala Nabi saw menjawab antak budallahu kaan nakatarah. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa taala seakan-akan kau itu melihatnya. Faiillam takunta rofaiin nahuyarok. Seandainya engkau tidak bisa melihatnya faiin nahuyarok. Sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala melihat ini. Nah ini apa? Ihsan di dalam, di dalam beribadah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu kunci apa? Agar ibadah seorang menjadi ibadah yang, yang sempurna. Senantiasa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena dia apa? Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dijadikan sebagai tingkatan di dalam keislaman seorang. Yang pertama kali dia itu apa Islam, setelahnya itu Al Iman, setelahnya itu Ihsan. Ini adalah tingkatan yang yang tertinggi dari keislaman seseorang. Dia itu sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Kole Akhir nih Anissa. Laki tersebut berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepadaku tentang tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Kole Nabi saw menjawab mal masulu anha bi alamah minas sa'il yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang yang bertanya. Artinya apa? Sama-sama tidak mengetahuinya. Kala kemudian lagi tersebut mengatakan faakhirni an amar rotihah, kabarkanlah aku tentang ciri-ciri atau alamat-alamat dari uh, kiamat tersebut. Kala Nabi saw menjawab antali dalamaturabbataha seorang pelayan, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antara al-khufatal ghuratal ala ta'ri'a as fil bunyan. Dan kau melihat orang-orang yang tidak pakai alas kaki, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menggembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk apa? meninggikan bangunan mereka belum baluba untuk membangun suatu bangunan. Kalau kemudian <tuh> Santolako Umar bercerita orang tersebut pergi. Falabistu salasan wafiriyatin maliyan. Falabistu maka setelah beberapa hari, Sumakal Nabi saw bertanya kepadaku, Ya Umar, Ata'ri manis kail, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya tadi? Pul Aku katakan, yaitu Umar mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang yang mengetahui, Allah Ta'ala hu Gibril Ataqum Yo Dinakum, dialah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama agama kalian. Ta'ib Ma'shirul Muslimin Wahimani, walahimakum Allah. Di sini dibawakan oleh mualif hadis ini yaitu pada poin yang kedua intinya sahihnya ada yang kedua terkait dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan iman disebutkan salah satu dari keimanan tersebut atau rukun dari iman adalah antuqminabil qadari khairihi wa syarrihi engkau beriman kepada qadar baik itu takdir yang buruk atau yang yang baik baik selanjutnya <coughs> beliau mengatakan safiha dalam hadis di dalam hadis ini Annal imana bil qadar sesungguhnya keimanan terhadap qadar min ushulul imani sittah al makturah adalah salah satu pokok-pokok keimanan yang enam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qadar khairihi wa maka seandainya ada seseorang yang tidak beriman kepada qadar yang baik atau yang buruk fa qata raka min usuluddin wa maka dia telah meninggalkan salah satu usul salah satu pokok di antara pokok-pokok apa agama dan dia itu telah mengingkari pokok tersebut nah ini kalau meninggalkan apa salah satu dari pokok-pokok keimanan tersebut maka dia itu meninggalkan salah satu pokok dari pokok-pokok agama ini dan mengingkarinya Fa'usbihu mankawallahu mankawallahu fihim. Maka yang demikian orang yang meninggalkan salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan tersebut seperti firman Allah Subhanahuwataala: "Afaatu minu nabi Baqil kitab watakfuru nabi Baat. Apakah kalian beriman dengan sebagian apa yang datang di dalam kitab watakfuru nabi Baat dan kau ba mengkafuri tidak meyakini dengan yang lainnya? Nah ini kondisinya orang-orang yang mengingkari kodar tersebut. Seperti apa? Seperti digambarkan di sini orang-orang yang beriman terhadap sebagian yang ada di dalam kitab. Dan mengkafirkan atau apa tidak mengimani sebagian yang yang lainnya. Ma'asyil al-Muslimin rahimani wa rahimahullah. Pada berapa penjelasan yang tadi dijelaskan bahwasannya apa? Keimanan terhadap kodar ini sebanding dengan keimanan terhadap Allah SWT. Artinya orang yang mengakui iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman kepada Qadar ini juga, juga wajib. Karena iman kepada Allah. Ini rukun. Di antara rukun-rukun keimanan yang enam. Demikian juga iman terhadap terhadap Qadar. Baik. Selanjutnya. Qa'la al-Musunnif rahimahullahu ta'ala. Musunnif rahimahullahu ta'ala. Ta berkata. Wa'anubadah. Wa'anubadah tabni samid. Dari Ubaidah ini sahmit an-nahu kal Sesungguhnya dia berkata kepada anaknya, ia ya berneiya wahai anakku, inna kalantaji dar tak iman. Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan, hat tak sampai engkau mengelmuim meyakini an-nasabatalam yakun yuqti sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mengenaimu. Baik. Hatta ta'laman anna ma asabaka lam yakun ikhti'akan. Engkau tidak akan merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan Sampai engkau meyakini bahasanya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak mengenaimu lam yakun liqta'an engkau meyakini hal tersebut tidak akan mengenaimu wa ma mengenai akta'a lam yakun miyusibak dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak akan mengenaimu engkau juga meyakini tidak akan apa mengenai dirimu ini artinya apa engkau beriman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala Samit itu kemudian dia mengatakan aku telah mengenak, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwala ma khalaq al-qalam sesungguhnya sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam pena faqala lahu kemudian Allah berfirman kepadanya yaitu memerintahkan kepada kolam tersebut uktub tulislah faqala qalam menjawab rabbi wama la aktub rabb apa yang aku tulis kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman "Uqtub maqadira kulli hatta taquma as-sa'ah." segala ketetapan segala sesuatu sampai terjadinya hari-hari kiamat. Nah ini, takdirnya Allah Subhanahu wa taala telah ditulis oleh kolam tadi. Mulai apa? Mulai kolam itu menulis sampai terjadinya hari-hari kiamat. Ya bunayya, kemudian Ubadah Nusamih mengatakan wahai anakku, Nusamih itu Rasulullah SAW menyakul. Aku juga mendengar Nabi SAW bersabda, Man mata Allah kau ringah dah, pale isamini. Barangsiapa yang mati tidak atas keyakinan yang seperti ini, pale isamini. Maka dia itu bukan kau golanganku. Wafir riwayat Ahmad dan di dalam riwayat yang lain riwayatnya Ahmad. Inna awwala ma Allah Ta'ala al-qalam tatsbunnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam pena maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya oktub tulislah fajra fi tilka sa'a ah bima huwa ka'inun maka apa berjalanlah fi tilka ah pada waktu itu bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah Sampai apa yang terjadi di hari kiamat nanti. Ini apa hadisnya Nabi SAW yang terkait dengan permasalahan Qadar ini. Permasalahan Qadar ini telah ditulis oleh Allah subhanahu Wafi riwayatin libn wahab. Kala Rasulullah SAW. Faman lam yumin bil Qadar khairihi wa syarihi. Maka siapa yang tidak beriman kepada Qadar yang baik atau yang buruk ahraqahu Allah bin Subhanahu wa taala akan membakarnya dengan dengan api mas masyaallah ini ya akibat orang-orang yang tidak meng, tidak mengimani kodar tersebut ini sangat-sangat besar bukan permasalahan yang yang ringan baik syarah dari penjelasan hadis ini qauluhu wa an ubadah qataqada ma ini penjelasan ibadah Riwayatnya beliau ini sudah dijelaskan dalam apa? Tentang beliau ini telah dijelaskan dalam apa? Bab Tauhid. Wa haditsu hada dan hadis-hadisnya ini rawu Abu Dawud fi oleh abu Abu Dawud wa Imam Ahmad fi fi kamanihi dan riwayat Imam Ahmad dengan dengan sempurna. Fakola. Taqala haddatsa al-Hasan haddatsa al-Laits an Muawiyah an ayub ibn Ziyad haddatsani Ubadah ibn Walid ibn Ubadah haddatsani Abi Qala nah, la dakhaltu ala Ubadah. Ini ceritanya ya. Aku masuk kepada sahabat Ubadah, mengunjungi Ubadah. Wa huwa maridun. Atakhailu fihi al-maut. Dia itu dalam kondisi apa Ubadah itu dalam kondisi sakit yang ini apa maridnya ini, sakitnya ini tanda-tanda kematiannya sudah sudah ada. Fa qultu Kemudian, aku katakan, Ya abtah, wahai babakku, Aw sini, wajtahid li. Apa? Berikanlah wasiat kepadaku. aku. Fakola, ajlisuni. Dia mengatakan, dudukkan aku dulu. Kola, kemudian dia berkata, Ya bunayya, Wahai anakku, Inna kalan tajda to'amal iman. Sesungguhnya engkau, Tidak akan mendapatkan kelezatan iman, Kenikmatan keimanan, wa lan tablugha haqiqat al ilmi billah wa anta la tada'an ma'tahi allah subhanahu wa ta'ala dengan dengan sebenarnya hatta tu'mina bil qadari khairihi wa sampai engkau beriman terhadap qadar yang baik dan dan yang buruk ya nah ini hina saja sahabat ubadah kepada anaknya tersebut qultu kemudian aku katakan ya abah wa kaifa a'lam ma khairun ma khairul qadar wa sharrihi Bagaimana aku mengetahui kondar yang baik dan yang buruk tersebut? Kau lah, Ubadah menjawabnya, Ta'lam anna ma'akta'aka lam yakun nilsibak. Yakinilah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak tetapkan kepadamu lam yakun nilsibak. Engkau pasti itu tidak akan apa, tidak akan menimpamu. Yakin yang demikian itu. Wa ma'asobaka lam yakun nilsibak. Sesuatu yang dicatat oleh Allah SWT, ditakdirkan oleh Allah SWT akan menimpamu, tidak akan apa meleset darimu. Artinya apa? Pasti itu akan akan terjadi. Yakinilah yang demikian ini. Ya Bunaya, ini sami'tu Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma al qalam Sesungguhnya, yang pertama yang Allah ciptakan adalah Al-Qolam Fina -la lahu Kemudian Allah berkata kepada dia Uktub, tulislah Fajra fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil kiamah Maka sejak ditulis tersebut Berlangsunglah mulai saat itu Sesuatu yang terjadi sampai hari hari kiamat Ini berdasarkan apa? Takdirnya, ketentuannya Allah subhanahu SWT Nah ini, ini jale-jale dari awal disebutkan jale yang terkait dengan apa? Adanya atau wajibnya beriman terhadap kodir tersebut. Ketetapan Allah subhanahu SWT. Ya bunaya, wahai anakku. In mutta, seandainya kalian mati. Seandainya kau mati. Walas ta'ala zalika. Dan engkau tidak meyakini yang demikian tadi. Tidak meyakini kodarnya, takdirnya Allah subhanahu SWT yang baik atau buruk. Dakol tanar engkau akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Sahid, ini apa? Ini adalah penjelasan yang terkait dengan wajibnya seorang beriman terhadap ketentuan takdirnya Allah Subhanahuwataala dan bahayanya orang-orang yang tidak mengimani perkara kodar ini. Ketetapan Allah Subhanahuwataala ini dikatakan di sini dakol tanar engkau masuk ke dalam ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya di sini dijelaskan wafihad alhadis wa nahwi di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya semis semis bayanu sumul Ta'ala ini adalah menjelaskan sumul yaitu lengkapnya menyeluruhnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala wa ihathatihi bima wa ma yaqulu dunya wal dan Ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala sesuatu yang telah terjadi. Artinya apa? Allah mengetahui sesuatu yang manusia sekarang itu tidak mengetahui, yaitu petaranya yang, yang telah lampau, wamayakunu dan sesuatu yang akan terjadi fit dunya wal akhirah di dalam kehidupan dunia dan dan akhirat. Nah ini penjelasan atau di antara faedah dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Ini menunjukkan lengkapnya ilmunya Allah SWT. Dan luasnya ilmunya Allah SWT. Allah SWT mengetahui perkara-perkara yang sudah terjadi. Atau perkara-perkara yang akan terjadi. Baik itu dalam urusan dunia. Atau di dunia kehidupan dunia ini. Atau kehidupan di di akhirat nanti. Kalau Allah SWT ini sebagaimana firman Allah SWT. Allahu Nabi Kala Fasta Baratamawatin Wamin Al Arbi Mitlahun Allah Yang menciptakan tujuh langit dan bumi yang semisalnya Yatanas Jalul Amrobi Nahun Perintah Allah turun di antara langit tersebut. Kitab yang demikian agar kalian meyakini mengetahui An Allahu Alaihi Shein Kadir Sesungguhnya Allah terhadap sesuatu kaudirun menguasainya wa anna allaha qad ahata dan sesungguhnya Allah terhadap sesuatu meliputi ilmunya nah ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala segala sesuatu tidak ada sesuatu yang gaib. tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ini ini adalah penjelasan atau penguatan dari ayat Al-Qur'an dari hadis-hadis yang disebutkan di di atas tadi. Kemudian waqalan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, lam su'ila 'anil qadar ketika beliau ditanya tentang qadar, qala al qadaru qudratur rahman. Qadar adalah ketetapan Ar-Rahman. Istahsan hada Ibnu Uqail min Ahmad rahimahullahu taala Walma'na annahu la yamtani'u an kudratillahi shayun Sesungguhnya la yamtani'u. Tidak apa terhalang dari sesuatu pun dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nufatul qadar qad ja'adu kamala kudratillah. kudratillahi ta'ala. Fadalu an sawaih sabil dan orang-orang yang mengingkari kodar, mengingkari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala jahadu, mengingkari kamal kesempurnaannya, kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala fabellu maka mereka sesat ansawa isabil, dari jalan yang yang lurus baik, ini hukumannya atau apa, hukumnya orang-orang yang mengingkari kodar, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala mereka telah keluar dari jalan yang lurus jalan yang yang lurus yang diajarkan oleh Nabi saw. Kemudian kalau Syekhul Islam Rohimahullah taala berkata Syekhul Islam semoga Allah subhanahu wa ta'ala Islam semoga Allah subhanahuwataala memperkenalkan kepada kita tentang makna dan makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna makna Hal-hal yang terciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amri. Wa amri. Dan juga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua kelompok. Maksudnya kelompok yang keliru. Wa wastun. Dan satu kelompok yang yang benar. fal -kodariyah, adapun Ada kodariyah. Yaitu orang-orang yang mengingkari kodar ini. Mereka meyakini tidak ada ketapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-fal-kodariyah tu minal mu'atazilah dan qadariyah dari golongan Muqtazilah, wa ghairuhum dan selainnya wasadu ta'dima rabbita'ala sebenarnya ketika mereka itu menyeleweng dari qadar ini yang benar ini mereka itu meniatkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bitantihi amma dhannuhu qubhan minal af'ali wa zulman dari apa mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah mereka sangka, dari keburukan-keburukan seandainya yang dikabarkan oleh Allah SWT ini ditetapkan dari fiil-fiilnya Allah SWT. Mereka juga mensucikan Allah SWT dari sifat kendoliman. Ini maksudnya mereka, maksudnya itu adalah baik agar Allah SWT disucikan dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat yang yang bolib. Faang karu umumah kudratihih wa mashiahih. Kemudian mereka mengingkari keumuman kudrahnya Allah dan Mashiah, kehendaknya Allah subhanahuwataala. Wallam yaj'aluhu khaliqan misheil. Kemudian dia menetapkan bahawa Allah tidak menciptakan sesuatu pun. annahu mashakana dan juga tidak mashakana sesuatu yang dikendaki ini tidak akan terwujud wa ma ya'lamu yakun dan sesuatu yang tidak dikendaki ini akan dan sesuatu yang dikehendaki ini akan tidak akan terwujud ini keyakinan mereka sesuatu yang tidak dikendaki Allah ini akan terwujud dan sesuatu yang tidak dikendaki ini apa tidak tidak terwujud masyaallah dibolak-balik balqalu bahkan mereka mengatakan ya sa'u ma yakun sesuatu yang tidak terjadi wa yaqulu ma la yasak dan menjadikan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Nah ini. Ini apa? Keyakinan orang-orang Qadariyah -orang tersebut. Tumma innahum. Kemudian mereka. Wadza'u li rabbihin syariatan. Fima yajibu alaihi wa yahrum bil qiyasi ala angfusihim. Mereka meletakkan aturan-aturan kepada Rabb mereka. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fima yajibu alaihi. Yaitu sesuatu yang wajib bagi Allah. Wa yahrumu. Dan sesuatu yang tidak boleh bagi Allah, artinya apa? Ini sifat ini wajib bagi Allah. Sifat ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bil kiasi ala ang Ukurannya adalah dengan mengkiaskan terhadap diri diri mereka sendiri. Wacalah mu fitak diri. Kemudian mereka mengatakan atau sudah menghukumi terhadap perkara takdir. Watajuisi bihadal kias dan membolehkan kias yang semacam ini. Yaitu kiyas al-fasid yang rusak. Allati syabdahu fihi al-khalik bil-makhluk. Yang kiyasnya tersebut. Menyerupakan cipta dengan makhluknya. wa wa'adallu. Maka yang demikian tersebut. Orang itu menjadi sesat dan. Menyesatkan yang, yang lainnya. Ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimahullah. Dari cerita ini. Niatnya kodariyah. Ini sebenarnya bagus. ya Niatnya saja ini niat yang yang bagus. Pengen mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari fi'il fil perbuatan-perbuatan yang yang buruk. Ini niatnya. Akan tetapi jalan yang mereka tempuh bukan jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sampai apa? Bukan kebaikan akan tapi adalah dalu, Sampainya mereka itu ke dalam kesesatan. Fa adalu, seandainya keyakinan yang demikian disebarkan, fa adalu bisa menyesatkan yang yang lainnya nah di sini ada ibrah, ada apa suatu uh, ilmu yang sangat penting buat saya dengan niat yang baik saja ini tidak cukup untuk apa meraih keriduan Allah Subhanahuwataala meraih kebaikan dari Allah Subhanahuwataala ingat buat saya niat saja tidak cukup dari, dari apa kisahnya ini yang bisa menyempurnakan dari niat kita adalah meniru tata cara beramal tata cara beribadah sesuai dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ini agar kita itu selamat. Yang pertama yaitu mengikhlaskan, berniat baik dalam beramal tersebut. Yang kedua yaitu apa? mencontoh caranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini muallif ingin apa? mengingatkan kepada kita ...bahasanya permasalahan pondor adalah permasalahan yang besar permasalahan terhadap qadar, qadar yang baik atau qadar yang buruk sama. Ini wajibnya beriman terhadap seperti imanan kita terhadap Allah, terhadap malaikat Allah, terhadap rasul-rasulnya, terhadap kitab-kitabnya. Maka tidak bisa apa? Di, dibedakan. Iman kepada Allah wajib, iman kepada qadar ini tidak tidak wajib, tidak seperti itu. Ini adalah permasalahan besar yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya Amal kebaikan seorang sebesar apapun Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau pelakunya ini belum beriman Terhadap kodarnya Takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Baik Insya Allah pembahasan kita cukupan di sini Pada pertemuan yang akan datang Kita akan lanjutkan Syarah dari Abab, bab Bapak Bini Baik mungkin ada sesuatu yang kurang jelas Atau sesuatu yang ingin sampaikan Selanjutnya